Zalde honen zuleak ongieturri mintzaleku juntarat eta gure gaukoa ipagaia izanen da izkuntza gutituen lege berri apilaren sortzian onartua izan da, gehienoa ondibatean, Pol Molak deputatu bretoindarrak eta izkuntza gutituen betiko defenditzaile sutsuak liberte territuar deitu talde parlamentariaren izenian, egin izkuntza gutituen aldeko lege proposamena. Etzen lehen entxegua izan, baina aldiuntakoa ona izan da, fruitua ondua zen. Erraiten den bezala, nahiz gobernoa ez aldea gertu. La Republikan Marxeko deputatu batzu eta LFI taldearen kontrako iritzia izan ikan ere gehiengoa batek du onartu. Berreun eta berroita alde, irutan oita amasei kontra, emeretzi abstentzio. Zer dio susen lege horrek? nagusiki aipatua haizan da, murgitze sistemaren onarpena, eta hori biziki inbortantea da berez. Badira beste punduak ere, zer ondorio kanen du lege horren aplikapenak? Hortaz mintzatzeko gurekin ditugu Anton Kurchari, Eskolararen erakunde publikoko lehendakaria, Peillos Oragiruria, Chéchkako lehendakaria, Mari Andreu Ouret, Bigawai Elkarteko presidenta, Chalbat Itzeina, Eskual Hasiak Beraz Eskola Kristinuetan, eskolararen edo eskolarazko erakaskuntza bultzatzen duen taldean eta Ezkuntza Alkularia eta Zebastean Castech, Euskal Konfederazioko arduraduna, Beraz Arratsaldeon guzieri, Ezta lehen entxegoa errandutan bezala, oita marrutez entxego eh, bat, baino gehiago izan baita, edo zoin gobernurekin, azken momentuan gobernuko talde politiko nagusia, kostopatu izan du, beraz, lege proiektua, Eta joan e, den aldian, beraz, horreitzen gira, e, mo, beraz, polmolak berak, beraz, e, presentatu zuela e, eta lege xede bat Holanden gobernoa denboran, baina hori ere, baztertua izan zela aldiuntan, gauzak ongi prestatu dira fruitua ondua zela, zer ote, zuen ustez, ez tekit, antion, zurekin hasten uh, algira, zer, uh, iduritzen zauzu, zer kegindu aldiuntan, holako, beraz, garraipena, ezeitea, hola egiten aldugu? Bo, bi uh, atxaldeon denerik, neenik? Bai. Nik, bizpairu gauza, uh, lehenik, usedut hau, nik nahi dut azpimarratu zenta, zinez, historikoa da, ez dut, uh, Kokorriko haumdirik egin nahi espaitak nola aplikatuko den, eta zer izain diren ondorio xusenak, baina nala ere. Eh, um, biltzak nazionala da E-Republikak eh, e dion berdintasunaren temploa. Eta orain arte, berreun eta berroita amagurtez berdintasunaren temploan, beti ergana izan da, beste hizkuntzak frans, fransiatik aparte diren beste izkuntzek, desberdintasuna sortzen zutela. Eta berdintasunaren izenean, hizkuntza bakar bat behar zela. Eta lehen aldia da, uh, ordezkaritza nazionalak, ergan nahi baitu deputatuek erraiten dutela ez, ez duela trabatzen besti izkuntza baten mintzatzea. Eta hori zinez, historikoa da, ordan egan nahi du, eh, nik hori ez dut menperatzen, menen logiziela bat aldatu dela buruetan, nagusiki, eta gauza berria da, ez dakit, zerren ondorioa den txuxen, frantzia mailan, Uh, aldiz al bi gauzanik azpimaganez azke, bat da uh, egina izan den uh, lana, ezan nahi du bos, uh, legea boska arazi aintzin uh, eskualde desberdinetako elkarteak ere manduten lana, bai uh, erakasle elkartek, bai aitama elkartek, bai uh, kultur eta hizkuntza inguruan aidiren elkarteak, eskida ikustea hemen eskal gintzak duen indaha, berdin da uh, asazian adibidez, berdin da bretanian hori lanikaragari bat egina izan da, eta molakak berak bizikiuntza prestatu du, bere, bere fin, bazakien maratoi bat zela, eta prestatu ditu, uh, uh, joan ez, deputatuen kustera, banan-banan, ez zen bakarrik, eh, senatuan ere prestatu izan da, untsasko, eta hemen baitugu bi ordezkari uh, lanena izan direnak aktibogi, Max Brisson eta Frederik Espainiak, mainena izan dira ere uh, alzaziak batzu, eh... Uh... Hala, uh, badira, ala, nik ez ditu denak menperatzen eta ez denak ulerzen, baina kusten delarik eh, eskuineko talde osuak eh, boskatu duela alde, mm -hmm. bat, bakar bat ere etzela falta eh, deputatuetan, eta senatuan eh, eskuina dela nagusi eta eskuinak duela hori ere man, luzaz eh, blokatu ditu hainitze, eh, gauza horiek eh, eskuinak ordan hor, zinez, eh, badira aldaketak, nik uste dut ez dugu ontsan neurtzen hori no, Frantzia mailan buruetan, Jacobinismeoa arida. Enfin, jacobinisme buildu ikera kolpe bat or, Ez da, ez da hila, baina uh, jacobinismeoa auldiada. Sebastian, oker uh, konfederazioak ere funtzionan uh, olako dosirak haspaldanik egitzen ditu. Antzineko eh, encheguak ere bai aldiuntako aire, uh, zerke gindu diferentzia. E, Pizkiat, biskarte uh, chaque année sekoan txonek randuena, eh, nik azpimarratu konuke uh, eri mugimendu utik genugun lana. Uh, beraz bereziki konfreaazioak eta uh, beste ljaldetako eragire batzuk, purko bi nolan kolektiboan bilduak baiikian, Uh, eta ranberra, bon, uh, afera ezera bateri irabazia, urte bat baino gehiago biltzen, biltzen garrera, azken irabitauetan astero biltzen gineen, uh, joan gira banan-banan diputatu guztiak ikusterat, eta hor, bon, bazirean uh, erronkandiak eta urrunnik heldu eh? gira, horretzen um, gira, bil mea eta ogoiko hatsailean uh, uh, bozkatu zera uh, lege proposamen hori, baina uh, ideak kaskuntzari irotudiko art bateri artikurik gabe. Horiek, seintxuratu zituen beraz asamlarako kultur batzoreak. Gero antxonek azpimaratu gubezala landa handia iraman izan da asenatuan. Bereziki, Max Brissonen gandik, etortu berda jakin izan duela bere tropak mobilizatu. Eta gero, beraz, uh, bigarren inakorketa iragan entzin hor, genuen erronka, bikoitzatzen, lehenazen, uh, asamlareko kultur batzoreko diputatuei begirako lana, berri sensura ez ditzaten, senatuak berri sartu zituen artikuluak, eta hor lan handia uh, edaman, edaman dugu, eta bigarren, bigarren, biztanda izan dena, gainateko diputatuak uh, be, komentzitzea, eta antolaturitugu hainbat uh, biso bilkura, azpimarratzeko legioaren legio garantzia, zenegiara egia da, bazera iduruguita maruktea zera deus egine izan, uh, berroi tamar bat lege uh, proposamen uh, izan zirela, kasuriko berenean ez da edatzen ziren, maziden bozkatzen, eta kasuriko berenean ez da ez da bairatzen ere. Eta uh, maiz bakarrik mugatzen ziren uh, bide uh, eskenean, Euskara bezalako izkuntzak, bilesenetan maiterat erako gauzak. Azki apalak ziren, eta hor bai, lehen, lehen legeara duguna, eta zinez, bai, gukustetugu, erakaskuntzak rohan, antzin amendu handiak, eramaten nolko dira. Zai kontaktatu dituzu deputatuak antzinego aldietan eta aldiuntan ere, zen dituduzi hori naldetik aldaketabat? Deputatu naldetik hor beste, diadainik uh, prest ziren, mezu hori uh, errezabitzeko? Hor, uh, bon, uh, eraman dugu zinez lan handia eta agian azken, uh, azken aldietan eraman ez genuena. Hor, eh. zinez, burkail uh, nuen kolektibua bil sortu zen uh, Blankerren uh, Liseo-reformaren kontra egiteko eta baliatu hor. Kurribindu olen kolektibo sendo bat da, eta hor, badira batzuk, eh? Antionek haipatu du uh, aljazeatik ere bazidera diputatu batzuk, haipatzen dugu bidez kultur batzordeko uh, lehendakaria aljazeera dena, ezen baita ezpada alde, eta bizpa edo aldiz bilduz harekin, bizio uh, batzuk eginez, uh, aljazea komunitante batekin, eta hemen dugun peizurre jurgialekin, lortu dugu komentzitzea eta berazen, uh, bueno, pieza importante bat, uh, pezle handi honetan. Mm -hmm. Bai, pio jorra juria ere, gurekin baitugo Prezeski Skypez. Hala, euh, e, Seashka eta beste elkarten lana ere, importantea izan da, Prezeski, desmartia guzi horretan? Bai, eritu gira, euh, Sebastian Ekzion bezala, asken urte honetan, eritu gira hainitz. Uh, Seashka eta eskoreko eh, beste eragileak. Eh, Beliziki, porke viven nolang plataforma horren bidez, eta horrek aldaketa ondia ekarri du. Plataforma horri bat zen. Baginean frantziako hizkuntza gutitu guzien ordezkariak plataforma hortan eta sare gusietako ordezkariak. Maiz uh, Parisera mitzatzeko bagoaz edo eskualdeka edo sareka, Mugiltze sistema alde batetik publikoa bestaldetik ordenak bateratuak eginen, eta lan uh, bateratu izatak aldatu ditu gauzak. Gero diputatuen aldetik uh, nere ustez uh, boroka irabazi da bereziki senatuan. Senatuan, eta hor, haipatu dira Max Brisson eta Frederik Espainiakak eremandako ere lana, lortu dute bai beren taldea konbentzitzea, baina lortu dute ere beste taldeak konbentzitzea. Senatuan, boska egina zen kaxik, boska eguna baino lehen, uh, itzulia egin baitzuten, pol molaken laguntzarekin ere, talde guzien itzulia egina zuten, eta kaxik talde guziak adosiren emendakin berdinak aurkesteko. Eta hori basa da, eta hor izan da, nire ustez, autetxien uh, partetik irautza bat ere beren buruan. Usai orai arte, izkuntza gutituak gutitu, uh, guti baten keskazen. Eta hor hartu dira, senatuan gehiengo osoa bazela. zela. Senatarien gehiengo zabal bat izkuntza gutituen zela. Eta horrek harreman aldatu du. Ez gira bakarrik gure eskualdeetako aldarikapen batzu ez dutena Frantzia okitzen, menan diputatuak hoartuaziren senatuaren ikusi ikusiz, gai nagusia zela. Eeta ondotik jogelikoen ikusteak dazakiten. ez zela gaiia baztereko gaii bat, baina gai izan jalabehar biraka zaltzela, eta sarstu dira gaian. Izan ditugun bizo desbernietan ere ez gita aritu bakarik uh, aurge eta printzipiozko gauzetaz hizkuntzen alde izan behar dela etamenina sartugirara teknikoki. Zer ziren senatuak propsatukotako neugik zer ziren ondorioak, zer odorioak baiabietan, eskubideetan, Uh, aldarikapenetan eta egiazki gaian txartu gira. Eta aurri iritzia ainitz, hau txiltugu, azken hilabeteetan, eta horrek du aldaketa eta egin ikarri nere ustez. Hor diak, lana lan izan dela, bai eta ere uh, joan den urtian uh, eta parlamentu eta senatuaren arteko uh, e, eta debaten artian ere jogo uh, ikusi dugutukiko elkartek aukan duten uh, eta jola edo eh, parte hartzia hortan uh, sal bat zuek ere parte hartu duzue, uh, olako muggiimeuetan edo batea uh, politikoa haintzin zuek ere desmartxak egin dituzue eta Mari Andre zuri ere gauzabera. Ba Oden guk uh, erakasuntza Katolikotik eskolaziak elkartea uh, Konfederazioan barne da. Eta uh, maila hoktan uh, segitu ditu bilkura guziak, eta ditugu beraz, uh, maila hoktan, eta gero bi garrilana izan da guretako, ez, ez baita esparra politikoekin, mainan gaiago gure bogasuekin, mm -hmm. eta hau ez da erretxena, <laughs> eta hor ere dut, menturaz, uh, diputatuak aipatu dituzue, esendatuak uh, ere, eta bogasuen zaterre, eh, beldu hori, hastapenian zen beldu hori, desagertzen dela, eta mm -hmm. beldu hori zinez, horrek uh, zuen dena blokatzen, eta pehiok bizikuntza uh, jarran duen bezala, horri gaindituta, behar ezten mintzatzen eta sartzen xeretasunetan, sartzen, uh, uh, justuki ahipatzen, mamia. Baina, behar duk gainditu behar da, eta hau in izan da aldaketa handia azken demoretan. Mari-Andre, beraz, bila bai aldetik ere, beraz, sortan, uh, aizantzizte dinamika horretan? Ba bai, egu ere uh, Eskual Konfederazioaren uh, barne gira, uh, hemen uh, eskualegi mailan erran ezaketak, eta gero, uh, uh, bezebaztenek errandoen bezala, borroka hori ere manda Frantzia mailan ondarean, uh, plataforma horrek jundatzen baititu, uh, Frantzia guzian diren uh, uh, izkuntza, tokiko izkuntza horien inguruko uh, elkarteak eta bai. Mm -hmm. Eta gero, salbatek ba, e, egiten duen bezalba, igur elena gehiago da tokik terrenokoa erran ezake, tokian berian, eta guk gehiago kurtzatzen ditugunak dira buraxoak, eta tokiko hautitzak ere, batzuetan, eta hemen berian tokian horien horien lana eta eragina da importantea ere. Eta horiek ere dira mobilizatu, beste inbatean, bena importantea dira bai. Hori ona... Antion, beraz, badela, badela lege berri bat eta lege berri horrek hiru atal baditu, orde nahinitza dugu eta aipatuko dugu funtzean, eh? barnatuko dugu gehiago ere erakaskuntzaren aldetik ekarzen dituenak, bada erakaskuntza, bada ondarea, bada eserbitxo publikoetan ere eh, izkuntza guztituen presentzia, e, pixka bat bernatzen alduzu, eh, proxeski, zer eh, ekarzen duen eh, lege berri horreka? Bueno, legeberrik ekartzen duena da eh uh, segurtate gehiago erranen dugu. Eh, uh, erriko etxe batek eh uh, zuelarik suo uh, larik beti uh, risku bat uh, hartzen zuen eskorazkoa uh, eh kenarasteko arisku uh, hartzen zuen eh? edo uh, edo non lan, hori onartua da beti komplikatua da baina erriko kontseilu batean uh, mintzatzen bada euskaraz Uh, uh, nolaejan gune erabaki gari bat baita euskaraz eana den guzig guusia behar da frantssesez basatu legez. Bo uh, eta hoogen izenean batzukgunako joiten ziren batzuentsatztzen dira debekatzea edo uh, isila astea norbait euskaraz nintz dena boentzun dugu hori uh, elkargoan ere uh, norbaita asten bada eskoraz uh, batzutan uh, batzuk ez dute biziki ongi onartzen eta alta... Uh, Deuzek ez du debekatzen, bon, uh, afitxak eta horren inguruan, eta elebitasun publikoaren inguruan, afitxatze publiko guziaren inguruan, hori orain, orain uh, sekurizatuago da, berdin seinaletikarekin. Uh, Egan nahi baitu uh, orain uh, bizkontzetan uh, ez da oztoporik emaitzen, legeak uh, sekuritate gehiago emaiten du eta orduan uh, eraso guziak. Uh, legia txemanen dute parian, gero betkasuman behar da, eh? ez daki legia ez da oino indahean, uh, lege bat bozkatu da, gero erraiten da promulgatzen dela, erran nahi du uh, Uh, lehen dakariak uh, sinatzen duela, balideela lege hori, eta gero gobernuak dekretu batzen bidez aplikarazten du. Eta dekretu horiek, ez dakiko ono nola idatziak diren, kasuman berdala ere, baina legez bizi publikoan uh, izkuntz gutituen presentzia seguritate handiago batean uh, atse maiten da. Dira, margatua. Mm. Eta hi da ere? Ondarea, beraz, ondare publikoan sartzen dela, hori funtsian haintzine eh, kolege batia nere eh, idatzia zen, baina hork zehaztuak dira gauzak eta zer gana idu? Konstituzioan idatzia da, eh? dola urte zonbaitzu, uh, irurgoitama garren garen uh, atalean uh, tokiko hizkuntzak, frantziako tokiko hizkuntzak direla frantziren uh, ondare bat. Gero, egia parte hori nik ezutela bar nato gehiago berba batzuek hor uh, purko vivno langen uh, ibili zistenak berba ni ino beki bakizu hori nik hori ondareari buruz zerrekar lezakennik ez dut ezut eztertan dala. Sebastián? Egea gano... Chalbat barak. E, Egeran, ez dugu uh, baita azpada lan du hori, eh? uh, saineretika bezala, adibia saineretika, uh, gehor pasatulina antxunek joen egeiten nuen uh, bezala uh, sekuritate bat gehiago, jakin meherla lukalde batzuentzat zuen zat, uh, bizkin importantea dela, Man, guk hemen uh, badina, amarkadak dianeko dena biskuntzietan badugula. Eta horretzen naiz uh, Eskola Konferrazioak uh, rikoetxean lan indoa um, edamaten ziorarik eta 2005-tean EPD utziziorik herriko uh, etxe batzuk uskursirean, ikosteko ean legalazen eskola erabiltzea eta guk eskietu genion mediuztoki uh, Max Brisson uh, eskola herrenakunepublikoko orduko lendakaliari eta su prefetari gutun bat uh, ko izen petzea erranez uh, Uh, Francesches idatzia de momentutik Francesch Franceshak baitu un baliu jo, ul gausa, erozen dokumentu bizkon zertanig internazionala. Gras uh. al lehtatik, chez netake buruz eta euskaren uh, lurralde juntzenera birira eremu Praktikan, hiper eusua ez du uh, baita esparagoa zendik alnatzen. Mm -hmm. Ge, Geruza pat... bat edo seguritate bat edo du. Bai, urira, bai, urira, yeah. eh? beti horako uh, legeak eta horako on dirartzeko. Uh, gero ondareari buruz, bai, uh, egia da um, konstituen sektu zirealur edizkuntzak. Uh, Irogei tamabos garran atarean. Agian horrek garaian soktu ziren esperantza batzuk, baina uh, artikulu behi horrek ezuen txekuran uh, dekinabere juridik urik izan. Ora voilà, eta hor mm -hmm. boskatua izan den negiarekin ireten da, be ora voilà, zergatik ematen lurraldi ez kontzen, lurraldi ez kontza ganjak parte direta abar eta abar ondoenez bada dous egiten. Ja mm -hmm. soch uh, nona spite baina logika batan cher sengira Hordion, gehiago bernatuko dugu, beraz, hemen baitziste, frango, es, eskorazko erakaskuntzan, Ari Zirestenak, eta Mari Andreu horret, zurekin, eh, bada, puntu bat, biziki, aipatu izan dena, morgiltze sistemarena eh, eskola publikoetan, beraz, sartzen du, oso ki ez experimentazio gisa, eh, beraz, aipatzen, konkretuki, zer du horrek? Be, gi, de ia, irautza bata, eh konkretoki daia iraun zabata eta legebiltzarak eh, onar eh, mobilité et les droits euh ben on da rien eh, sail publicon eh, manera bat bezala bisten artean eh, lurralde hizkuntza eh, erakasteko gai artean eh, izkuntza kodigoan sartu, uh, bazen artikuru bat uh, erten zuena bi molde beziketzirera uh, beraz tokiko izkuntzen erakasteko eta horiek ziren uh, bon, opzio gisako uh, molde hori alde batetik eta uh, bestalde saile uh, lebi duna. Ola, horiek beziketziren eta horren gatik uh, zain hainbeste zaila uh, morgiltze klase baten uh, sohtzeko uh, eskola publiko batean eta guai hartzien horren uh, zen ere ahas uh, Salbu espen bat bezala kontsideratua, eta molde esperimentalan bezik e, etzen egiten hal. al. Ola, beraz, guai uh, lege horrak erraiten du, be, morgiltze eredua be, kondutan arzen dela, uh, molde bat bezala. Eta bon, hori deia nik aski harri garria txeman dut, bizki bon, berri hona da. En arrituniz, uh, uh, lege biltzarek hori honartezan uh, zen, hori ahont doa eh gaiartian frantses gobernuak eta eh ezkuntzan ezenaiko ministroek plantan sartuten horrakoa bainakin berda eh blanquer ministrok bada kigo ronde contre cela benan beretakko lenta eta helburu nagusietan dela uh, aurrek uh, frantsesha uh, ikas dezaten lehen lenik ara lire konte, hori da bere lema eta ez diren uh, Medio eta baliabide hondienak, eh, Eskunde Nazionalean dira pe horiek, eh, CP7 eh, eh, klase horietan, eh, klaseak desdobatzeko eto, eta eta eh, frantxesa eh, halbe zeinbat eh, untzaik ez desaten. Beraz, haien dako, eh, osoki beste frantxesa esten, Eskuntzabatean murkiltzea haurak ama eskola guzian, publikoan da gauzabat uh, pentsatzen dut aienako zentuz uh, kanpokoa. Hala. Beraz, uh, onartaraztea hori, uh, deputatu guziek hori, uh, be, boska dezaten da, uh, uste dut, uh, kambiamen uh, handi, handi bat. Uh, eta kambiamen hori, bo, deia buruetan, eta ezkuntza kontsideratzeko maneran, eta gero bai, segur hondorioak izanen dituela, zenta guaiartian ahontu, uh, Molde, salbu espen bezala e, egiten zen beraz e, e, morgiltze eredu hori, izanen da legezkoa. Eta hemen dikaintzina, bon, e, eluke e, eskunde nazionalak olako ustoporik ezartzen al, e, nahiko delaik, e, 200 okitan frantzian, e, morgiltze klase bat e, sortu eh uh, lokaldezkuntza batean uh, eskola publiko batean hola ikusiko konkretuki nola pasatzen den hemenan asteko ez da uten uh, parien Arsenal eh uh, c'est la constitutionala edo euh do euh la franchise dela. Mhm. Uh -huh. e, Pio ordion horrek ser bait aldatzen dira, xeaskarentza, eskari danik beraz uh, morgitze sistema gairabitzen du eta eh uh, intina beraz uh, baixoraino Uh, Lege horrek uh, karreko du zerbait berri. Uh, Konkretuki sakarentzat ez da Guk eh, mm. dula bergeita bi urte egiten dugu mubiltzea, maila gusietan eta segetuko dugu. eta edo zerager zer na gisa segetuko ginuen. Er, Bean horra uh, azpi magatzekoa da zela e idatzia legean orai arte behin la ere uh, praktikan legala zela guk sehaskak uh, erebatan duen uh, lana, guk kontratupeko eskolagila, beraz, servizu publiko bera erebatan dugu, eskola publikoa edo privatua kontratupean, teorian gauza bera egiten dugu. Beraz, guretzat baimendua zen murgiltzea, teorian legalazan. Eta guk uh, kasi kurtero itzahmenak izenpetzen intu ezgun nasionalekin, nun murgiltzea ipatua den, eta dena bisikio nartua den murgiltza egiten dugu la. Aldiz, uh, gobernorekin izan da aldaketa bat, lehen gobernua izan da, hasi dena erraten, eta denak hori zen gira iriguruko kasuaz, murgiltzea ilegala izaten altzela. Ahintzileko gobernuak lege berdinekin ezuten hori erraten, eta baginuen ba uh, babesan. Gobernu horrekin ikusi dugu arriskoa batzela, eta beraz hor, uh, lege aldatu da, eta hori uh, praktikan ez du deus aldatzen, salbu gobernu horrek, edo ondoko gobernu batek ez duela gehiago uh, erasotzen alko murgiltzea, eta ez duela gehiago egaten alko Ez dela konstituzionala, ez dela legala, edo ez dela silegi. Hortan gira, silegi ta xun gillago dugu lege horrekkin. Txalbat, sur eiduriko? Uh, bai, gau sabat ramerda gug pribatutik ikusita, uh, wai arte azken legean bez bimila medetiko uh, l'Ecole de la Confianz le, lege hortan, eraiten zuen uh, esperimentazio guziek, Ez enta, esperimentazio arloan, xartzen ginen, eh, gure, mm -hmm. gure eh, morgilze uh, sistema, eta esperimentazio guziek galde zen zutela dazenain baimena. Erozen gixaz, berginela, privatuan ere, dazenain baimena ukan. Dazena, orduan, labuski, razu, enzule, enzule, enzule, ikuskari uh, nagusia, ah, departamentuko ikuskari nagusia. Uh -huh. Eta, beraz, haren baimena ginuela. Uai, Antionek randien bezala, dekretoak goitatu berdira ikusteko zehazki zerrizketiaren, mainan pentsatzen dugu, diakinez e, ezkirela gehio experimentazioa ahloan, haintsegur, restasun gehiago ukanen dugula, gu haurek ere gure e, murgilze sailak sortzeko. Mm Hortzen, -hmm. Antion, erranduzu, eh? ora ikusi behar konkretuki dekretoak eta gobernuak zer maneretan hori gauzatzen duen, Bada beste arrangura bat, ere arrangura bat, edo, bai, ea konstituzioarekin, ea ados jartzen den lege berri hori eta irriskuak, ez dira horreino denak baztertuak? Bon, urrundzen uh, dira irriskuak, ala ere. Hai. Ez dut zobera mm. positiboa gertu nahi, baina uh, konstituzioak diobere amargaren atalean, uh, behin gobernuak uh, legea haukan eskutan, eran nahi du boskatu adela uh, errepublikako lehendakariak baitula bi haste promulgatzeko. Eta tarte horretan, ama bostegun ohien bahnean, edo lehendakariak berak, edo <coughs> Biltzarnasionalako lehendakariak, edo senatuko lehendakariak, edo ministroak, edo irutanoi parlamentari, edo uh, irutanoi uh, diputatu, edo irutanoi senatariek, seietarik hor, behar dute... Dei bat egin, zezin bat egin mm -hmm. kontseilu konstituzionalari. Eta bihaste, da helduen hostegunean. Biha. Eta horain arte ez dugu entzun, iduriz lehen dakariak, eh, zurumuruen arabera lehen dakariak, ez du bate esedeik, bate gogoik olakorik egiteko, bon, lujaldetako bozak ere horbiltzen nahi dira, eh? departementu eta eskualdetako bozak horbiltzen nahi dira, sein azkar bat da hala ere, poli, derba politika klassikoan sartzen gira ere bai, Tempoan no? hor, horren lehen ministroak ere ginda, uh, atal, uh, atalak, uh, ordan, ez du-dei eginen, senatutik dinda atal kenduak ziren atalak legean berri zezartzaidan senatuko olendakariak ez lezake egin, ez du eginen, horrein gu guaitatzen ginen zen, ea irutan noi uh, deputatuek pausatuko zuten uh, sezin bat edo ez, est, uh, deus estugu entzuten, mezin ez deus, deus, deus, horren bon. Hala, goitatu behar da bururaino, eta oino, eh? ez nizkontz instituzionalista, gona ezakitze jokutri at, atera zen alden uh, eskerretik gara eskuinetik, benen, ala ere, eh? uh, gutxi muhitzen da, ez da batere entzuten ez niune, nik segitzen ditut molak eta, feen, pensatzen denak bezala hemen, benen, segitzen ditut horiek ikusteko ea, alertarik baute uten, uh, ahremanetan niz ere gure bisenatariekin orlanian ahizana direnak, hekere ez dute bate-bate berrik, holako berik. Ordan, pentsatzen dut, uh, kontseilu konstituzionala ez telax esitua izanen. Eta horrek nahi du, uh, bidea zabala dela promulgatua izaiteko. Legia, eran nahi du indarrean, fin, sinatua izaiteko ofizialki, lendakariak sinat ezan ofizialki. Eta berriz diteko, Maria Andreka ipatzen zuenari, harrigarria uh, dena da, uh, enetako, eh? ez dut oino niso ino... Ni segur hori gertatu denik, baina uh, Constituzioen bigerren artikulak dio la langue de la Republik e lo franzain. Eta lege hortan, uh, onartzen da, haur batek pasatuko duela denbora gehiago, bere uh, ama, ama eskolako denboran, uh, erakasku, uh, bere ikaspenetan, ika denbora gehiago pasatuko duela frantsesa ez den hizkuntza batean. Eta... Gure ikusiz Frantzia nola eraikia izan den eta hori horrek argitzen du. Bon Gero, guretako evidentea da hori, eh? zenta be, Iriburuko aferan ikusi ginuen. Galdegin e, azuten eperi eta epek egintzen izi gerriko xinaurri lana biltzeko, da, datu guzien biltzeko kaxik Eskunde Nazionalaren kontra be, bortxatu zpiskabat, eta zer zer izan ziren emaitzak. Ba, murgiltze sistematikatea ziren aurrek, aurrek menperatzen zutela frantxesa eskuara bezain, frantxesa bestiak bezain ongi, doi bat obekik hasu bat zuetan, mainan bezain ongi, egiten egin du frantxesa ez dela bat kaltetua, matematikak bestiak bezain ongi, eta eskuara kalitatea, me, fitxik ez dukustekorik, ele biduntza ilan diren aurrekin, hori ban, gauza aixe hobeago bat, Matematikentzat ez da baterea razorik, eta franxexaren ere ez. Horren, Jakobinuak duten beldu hori, da franxexa gaizki ikasiko dela, edo galduko dela, edo nik zer, hemen froga emana izan zen, froga emana izan zen, ez zuela batere franxexaren erakaskuntza kalte zen. Horan gu, aspaldian badakigu eta haska hor dugu uh, pixka bat uh, bide urratzaile edo bide erakusle bezala, aspaldian erakutsi du hori ez, ez da problemarik ikastolatik ateratzen dien jende batzuk egiten dute, bilbide handi bat, zientzietan, teknologi berrietan, fin, edo zoin gauzetan ez da bat ere problemarik. Baina Jakubinoak hori ez, ez dute ez da eien logizialan eta hori blanker, blankerrek ero, Berda, eman ere hezkunde eh, ministro baten buruan, eh? arek ikusten du Frantzia osoa eta toki batzuetan egia da frantsesa ez dela ongi emperatoran, badu beldur hori. Beran, gure lujaldeetan ez da problema bat. Eta hori dako, dakote entzunarazi uh, du labi haste, uh, joan den hostekunian uh, legea bozkatu ezan harik ez da problemarik, problema da batzuen buruetan, hemen ez da problemarik Frantzesarekin. Oden, Maria Andre, baitan, uh, epatudugu ere uh, iriburu Mira kolesionan izan den izan zen edo bakatu izan zen arazoa eta nola gaindtua ere izan den. Azken demoraueetan ere badira beste proiektu batzu eta pixka bat zailtasunak zituzten aintzina joiteko e, morgitze sistema egin nahi zuten eta eskola batzuetan, Buen, guai gauzak nola dira, errezkio aintzinatuko dira. <risa> ba, hori da, edu diren aste horietan ikusiko duguna, egian. Uh, be, egia da, be, zaila izan dela azken hilabete uh, otan, uh, be, morgiltze proiektu horik haintzinatzeko, zenta, guai, uh, jazarte bazen uh, protokolo bat, hafet egiteko manera bat, zeint ziren beraz, morgiltze klase berri baten uh, idikitzeko, Hori uh, hiriburu eta afera ondotik, eta, bom, protokolo hori behar zen uh, agra eta hori behar zen uh, elgar haitu eperen eta ezkunde nazionalaren artean, eta ondarean ezta, uh, ez da edoztu protokolo merri bat, nolakoa izaiten alko zen, beraz, horren gatik dena biskabat blokaturik elitu da. Uh, Bizkit hartzen badira proiektu batzu, badira eskola batzu uh, gertu direnak, Uh, beraz, morgiltze klase baten uh, idikitzeko proiektua arekin. Eta hori ba, hua artean uh, begelditu dira beren proiektuarekin arekin. dute eh, ofizialki eskunde uh, nazionalari gutun bat igoriz uh, ba eskolako uh, erakaslek, uh, errietako konkiteak diren errietako autetxiek, burasot aldeak ere bai. Beraz, jakinaraz dute ofizialki uh, naikeri hori basutela. Voilà, protokolo izan edo ez izan, uh, voilà, baizela proiektu hori uh, eskola horietan. Gero, uh, uh, ez dute momentuko uste uterantzunik erantzunik izan, baina ahreiten zitzaiena zen, bom, eh, protokolurik ez deno, uh, dozak ez zindira entzinatu. Hora, beraz, uh, geata esperantxe handia bazela lege horrekin, uh, pentsatzeko baitzen, uh, uh, morgitze ari buruz zerbait aldatzen bari mazen, ezkunde nazionalarekin den ahreman hori ere aldatuko zela. Beraz, uh, guai, bai, pentsatzeko da inda ahremana aldatua dela, Eta guai artian ez kundinazionlaik ezetz reiten zuelarik edo esperimentala zela eta berak era bakitzen zuela reiten zuelarik guai gauza horiek uh, aldatuko direla. Baina ez dakigu uh, nola aldatuko diren, diren ez dakigu zen izanenden ere uh, egutegia. Uh, noiz hasten uh, diren uh, gauzak uh, aipatzen, uh, morgitze proiektu berri horiek uh, buruz. Hala, ez da git, ikusiko, oi berda egurikatu. Uh, Antion, An badak izu gehiago, prezeski, sailo gertan, bada bon. e egut bat finkatia. <laughs> e egut egik ez Eta hori da gure zaitasuna, egia eh. erran, ala, joan den uh, azaroa benduan, uh, iri buruka zelarik ororen burun, Unat, etorri zen erretorexan eh, dereak, erraiteko olako blokatze goerarik etzuela gehiago nahi, eta behar baldintzak berriz ere elgarrikin ikusi eh, olako blokatzerik ez izaiteko. E, egia da ez dugula denek, ez dugula denek berdin ulertu eh, arek erraiten zuena, eta azarugu zia abendu estapena pasatu dugu, Uh, traktazio komplikatuetan bereziki uh, departamentuko ikuskari nagusiarekin deitzen da dazen horrekin uh, uh, protokolo bat berrizitazten eta aurkeztu dugularik Euskal ziren hor ziren uh, denak Peio, Mari Andre, Xalbat eh, den denak hor uh, deskatuak ziren bai erakaslen uh, elkarteak baita baita aitamen elkarteak eta Sebastian ere hor Hor, uh, pixkat iratzarraazik gaituzte, zentako sartu ginen traktazio komplikatuetan, eta horren buru eranaizan zaukuna, bilkura hortan da onartezina zela hartu ginen bidea eta, eta funtsian egia zen. Menen, Nola erran, eh, eskunden nazunan larekin, sartzen traktazio komplikatu batian, ala, negoziatzen dira, kakotxak eta, eta horren buru, ala, gure lana ekarri ginoen, ez ginen biziki fier gure lana, eta hork ez dugu larekin, bon, be, komprenitu dugu gure intuizioa edo, onazela, onartezina zela. Eta horren, eh, joan den uh, aintzineko, uh, aintzineko biltzarnak ausian, nik uh, hau behar zen bozkatu, protokolo hori, ergan nahi du baldintzak eta erritmoa, eh, murkiltzearen zat, nik erretiratu nuen uh, bizpairuegun lehenago, ergan eh, ez, neok etzuela bozkatzena halko hori, hasteko departamentutik, eskualdetik eta, eta elkargotik, ez ginuela onartzen, onako gauza baten bozkatzia, eta gainera etzela, etzela onarpen sozialik ere erretiratu nuen, eta, eta biziki gaizki hartua izan da, ezkonde nazionalan zen, eta egia da, hilabete bat baino gehiago pastu dugula negoziak etetan, baina ondorioa etzen posible segitzea horrekin. Eta, eta beharrik gertatu dela zen, orain lege horrek eh, emaiten ditu eh, normalki posibitatea posibitate mm -hmm. gehiago. Baina gerostik, eh, beha dilindan da dena. Uh, baginen uh, apirilaren lehenian normalki baginen itzordu bat. Pusatua izan da azken bementoan kovidaren gatik kastekzek egiten baitzuen uh, mintzaldi handi bat, uh, baixenatuan baita biltzera nazionalan, eta gure parlamentaria galtzen ez zuten gehiago parte hartzenal uh, eskunde nazionalekin ginoen uh, itzordu hortan, eta galdegin ginoen pusatzena. Pusatu ginuen apiril uh, erditsurat eta artean legea bozkatu izan da. Eta hor ezkunde nazionalak du pusatu, zinedie, ez daukutela beste datarik eman. Be, pentsatzen dut, hek goitatzen zutela, beha direla, ikusteko ega konstituzionala xasitua izanen den, eta beha. Egan nahi du, beha, gu ere bea girela. Badakigu galdera soziala ikarra dela aitamen atletik, badakigu erakasleak pres direla, badakigu autetxiek pusatzen dutela, badakigu, egan nahi du ezkunde nazionalak badakiela, eta mementoan, Ez dugu itzordurik. Mm -hmm. Eta piri londarriang gira, maiatzan sartzen gira, be, bon, normalki epeak pasatiak gira espaldian. Oan, hor, hor, beharko dugu biziki fite orain egekin bildu, zenta bestena e, izaren da, e, nola ekan, tentxio inutil bat, hemen, tentxio inutil bat, zenta neok ez du ulektuko olako legea pasastea, eta ezkunde nazionaletik ez erantzunik izaitea ere gainera, Berri zer repikatzen dut, benan departamendoak, eskoaldeak eta, eta elkargoak, galdeginik ginik, hau batez, galde iten dugu gauzen aldatzea, eta hitzor du hori. Eh? Mm -hmm. Bo, mementoan, galderazko puntuekin egoiten gira. Segur da uh, negoziak eten hasteko, gauza kaldatuko direla, zenta murgiltzea sartua baita besteak bezala, erran nahi du, planta, plantan eman nahiz, eman nahi zuten. E, eman nahi zituzten baldintza guzi horiek, erran nahi du idekitze ritmoa urtean, erran nahi du uh, ze, ze nolako baldintzak idekitzeko, guk uh, onartzen ezgin ituenak, horiek ez dute balioan dirik gehiago. Baina gero, kasuman berda ez da amestu behar ere, kusten dugu elebidun sailean gaur egun diren problemak. Eh? Eskora geroanek gure joan den biltzak nahusian, eraku, erakustera temandu nolako blokatzeak diren. Eta blokatzeak badira dira elebiduna... Uh, L nola eran, legian da aspaldian, bainan, uh, hemen, blokatua izan da fisika postu bat uh, donibane garazin, eta blokatua izan da uh, kirol postu bat uh, angelun. Zerra zoinekin blokatzen dira horiek? Badira arrazoinak, eta beti atsemaitean... Ez negoziaketan epen eh, administrazioak eta eskunde nazionaleko administratiboak beti atsemaitean intuzte arrazoinak. Um, den arrazoina angelu, angeluri ez erraiteko, andagari ez erraiteko, da bazirela departamentuan, departamentuan lau postu, kiro, kiro, lau kirol postu, eta... Uh, bat fletxatu dutela erukbiarentzat, beste bat fletxatu dutela Donibangarazin euskararentzat eta hiruggen ba, baten fletsatzea egan nahi du Hiruggen bat dedikatzea euskarari heendajan egiten zuen bazirela hiru postu berezi, berezituak. Fletxatzea egan nahi du hau atxikitzen dugu jende berezi batentzat. ez denentzat. Eta gure gure eskualdea ipa eskualegia bistiki galdegina da eran nahi du. Frantzia osoan diren erakasle anitzek, baute askiponddu jausteko unat, Eta Berdintasunaren izenean hiru postu bere zitzea, ora, e aparte emaitea, onarte dela hori dauko esplikatu uh, zu, um, ikuskari nagusiak. Eta gondon, bi ados, bat errukbiaren zat, bat eskuararen zat, uh, zat uh, zita delakoa, baina hiru garenik ez. Guk errandakogu, baina ez du fitxik ikustekurik gure eskuararen aldeko politikarekin, guk handagan ikusten dugu, handagan uh, uh, historia, geografia baizik ez tutela biziki hurrundira parekutasunetik gond, guk galde indego, egizue indegoen xipi bada erakasle bat gure uh, akademian, presden egiteko... Uh, Uh, ikastetxea bera presda unen egizebitzeko, berdintasun horren izenean, eza izan da. Eta, e, pentsatzen du, nik dazenak ez duela gauzan dirik egaiteko, hori heldu dela errektore eta punto. Eta fisika kimikaren uh, postuaren zat, egan edo, postuarentzat, egaraziko postuaren zat, hor, kalkulo historio bat da, parekotasunaren kalkuloa. Nola kalkulatzen den, parekotasunerat heltzen dela, egan edo, bat duela, Uh, eskoaraz, franxesez bezan bat ordu uh, ikasle batek, nola kalkulatu den parekotasuna. Ezkunde nazionalak egiten duen kalkulua da hizkuntza guziak kentzea uh, uh, ikaslearen uh, ordu tegitik. Salbu eskoara. Inglesa, espanyola, franxesea horiek kentzen dira. Eta, oan, egoiten den horren kopurua, zati bi, horrek egiten du parekotasuna. Hema, iten du, seiga jenean, kaxik ama bi oren. Hameka oren, kakots irugo, ama bost. Eta fizikarekin gegetzen balinmagginu horen bat eta erdiastean pasatzen ginuen zerokakot bostez edo batez, oren batez parekotasuna. Sergatik, orre... oe, dion, oh. e, Euskara espaitu ezagi beste hizkuntzak bezala, aparte. Horrek, ah, voilà. e, deshorek atzendu kalkuloguzia. Bai. Bai. Ola egina da, eta nola hori nola... da, horren gatik, erantzunak administratiboak dira. Benen ikusten dugu, mm horren -hmm. eh, gatik ez da amestu behar, ikusten dugu murgiltzea sartuko dela beste bezalako sistemetan, baina oztopoak izanen dira oinu. Eta dugun, horre eh, berdin, eh, epen dugun arazo handi da biziki zaila dela mugiaztea hori, zenta horre berdin, eh? eskualdeko ordezkariak, departamentu ordezkariak eta eh, elkarroko ordezkariak denek aro batez biltzarna usian galdeindakogu horren mugiaztea, errandu ez biltzarna usian, galde gindut hori idatzia izan nadin aro batez galde giten ginula eta ez ginela adosera bakiarekin, boola idatzi izan enda, menen idatzia da, ez du deusik ertzen, ondutik idatzi dakot, galdeiteko kalkulua berrizik ikustea eta Eta eza jinda, ebe eza jinda bozkatua izan den egunean, eh, apilaren sortzian, eza errezebitu dut berriz ere, egan nahi du hor, argunt, eh, blokatuak girela, blokatuak gira. Eta badira hainitzoztopo eskuararen inguruan, pentsatzen du nik, orain, eh, jina dela garraia, eh, entzuna astea hemen eh, badela zinez... Eh, aspertoak girela hainbeste blokatzetik Blo blokatze ala, blokatze izaitetik e, e, izaitet ez berdin e, anizetakoak dira baina blokatzen da beti blokatzen da no? pareko taso nistorio bat e, e, jan, berdin taso nistorio bat baina beti bada arrazoin bat orren blokatzeko entzuna en izan dugu dola egun zonbait zua itzi berzo gara mordi hemen orren aipatzen mm. luze zabal eta memento batez gore ezin diak gira On, hori ere nahi ginuke aipatu ezkunde badugu ere baxoaren erreforma aipatzeko ezkunde nazionalari ez daukute sekulan erantzun, eta hor katastrofikoa da, bon, bada ainitz gai eta ehepen ama lau langile baizik ez dira, eta hainbat gaietan sahtuak dira, be, euskal edabideetan, eta horiek zinez langileak, bainan, bainan nik txalutzen ditut, zenta gutxi dira, Biti dira ez tekindu lehertenean Euskaraz onzursof, biti, biti, biti, nik ez dut as, as, aski, aski, aski, aski dira geroan batzutan mobilizatzen dut ibeako izgoizetan, e, e, behien ba, bakantzeta ikatera behar dute regu larki, Egan nahi du EEP e, instrumentua bera ere zailtasunetan dela gauk. Legeak erraiten duela dik orain gauzak perluketela erresiago izan. on bada arazo bat hor hori Main gainean ezari beharko duguna eta zinez ezkunden aipatu beharko duena zenta, ez da posible hola irautea, ez da posible. Tentsi hori indagarreman hori, behar bada, beraz, azken lege horrek ilan eh, aldatzen ah, alko dela, efe ikusiko, eh, funtzean, Baina Azteko emaiten du, txantxo bat gehiago badela. Beste gauzabat, e, Peio Jorrageria, hor e, ikusi dugu aktualitatean ere berriki bildu iztela Korsikan, hor si aska bezala beste e, izkuntzak uitzituen e, e, erabiltzen duten, eta eskoletan, Baipretania, Oksitania, Alsazia, Katalunian, bezala, Korsikan ere, morgitze sistema erabiltzen duen eskolak e, e, xutik ezagin nahituzte. Lege horrek dinamika hori pixka bat aldu duez zure ustez. Ez du pentsatztzen murgiltzea publikoan Korxikan jadanik bazuten molde eksperimentalan dula hiru urte marttzentzela sei eskolatan. Gubaino beki alde batetik ez da klase bat eskola batean murgiltzea iruan de dena baan ama eskolako klase guziak eskola da osoki murgiltzean, Beraz gu baino beki alde hortaik, bainan uh, hainintz ez gezkiago bezalde batetik uh, murgiltzea gehienez eguneko larogoietan egiten baitute ama, uh, ama eskolan. Uh, tipikipiek uh, eguneko larogoia, ertaineak eguneko irugoietan maha, grant seksion bailan eguneko irurugoia bakri korxik errez. Hori da murgiltzea ditzen dutena publikoan uh, korxikan. Eta duten arazo nagusia eta pixkat bazterak ere inarrosi dituena da sistema hortan, lehen urtetik, eh, eguneko laro boia egitenute korsik eraz, meinan baute debeku bat da e, korsik eraz irakurtzen ikastea, aurrai. Geltzen den, eguneko ogoi hortan behar dute franxesez irakurtzen ikaxi. Bez? Aztapen uh, fonologia eta literatura franxese egiten dituzte. Horrak, uh, bazterrak, uh, buntzatu ditu eta horregatik, eta horregatik ere edo epsikatik usteatugu eta norra eginean, eta Eredo urtarik adituko dira, ezkolitean molde privatuan, elkarte moduan, gubezala egiteko zinez eguneko eguna bai uh, ama eskolan eta bai ere ondotik ambizioa dute lehen maila edekitzia segidan, horak uh, onditu hor duko, eta segitzeak kolegio talizeo batzuekin uh, gubezala egiteko murgiltzea uh, eskolatze garai osoan. Beraz, uh, ez legeak zile du murgiltzea legitzen du egiten du, egiten duten desmartza, hor uh, diputatuek uh, berek eh, dute sustengatzen uh, Skolakorzaaren uh, proiektua, erran ez murgiltzea egiten dela amolde guztetan, eta badakigu, Korsikan hemen bezala administrazio publikoak, ezkunde eh, nazionaleko administrazio publikoak ez du lagunduko murgiltzea. Behartua izanen da, errestea legea horbaita eta lortuko baitugu, eh, hemen han uh, bezala gauzak mugiarazten pixkanaka, Bainan barakigu, administratioa oztopo bat dela. Eta noiztenka berdela ildo urtatik atera eta elkarte mondutik haritu egin nahi bainimara egiazki izkuntzan dako nahi duguna. Bera soartzen gira eguneroko otasunean eta beti behar, behar dela e, bai negoziatu behinan ere borrokatu funtsiak e, izkontza gutituak bere tokia ukan desan. E, Marian, e, ostioan erraiten ginoen, e, bai badela ala ere burrasuen aldetik eta naikeria gero eta handiagoa. ikusi dugu, ere eskola batzuetan funtsiak iru urte egin ainkesta batzuek eta orten komparatuz, be orten hainitzez e, burraso gehiago galdeiten zutela. Morgitzez sistemare hori uh, uh, gauza oroko bat da? Tuki hainitzetan zen itzen da hori? Tokia nitzetan, bada garapen handi bat, esteko. Hemeki-hemeki ouais. abiatu zen mugimendu guri euh... Zekiet, 2000 eta sorzian, euh, posible izan zen, beraz, morgitzek lase bat, tenetai dekitzia, eta bon, 2000 eta mabian, euh, barkatu gu, 2000 eta sorzian edo askifite abiatu ziren garazi, eta askaineko etxemplu fain, eskola horiek, gero uh, miarritzekoa uh, 2000 eta eta gero zen izan 2000 uh, eta malauetik goiti uh, sekulako aintzinamenduak urtean uh, idegitzen ziren, iru, lau, borsei, uh, klase morgiltze berri. Bera zor uh, ba, hemen datu da eta bada etxempluaren uh, indaha nahi bauzu uh, burasok ikusten dute ondoko uh, erriko eskolan badela eta morbilze hori eta geroztagiago zabaltzen ari dela eta mintzatzen dira burasok elgarren artean eta hoaxen dira zer, uh, zer ondorio uh, eta onurak dituzten holako uh, uh, klaseek eta Zut, uai uh, frogak uh, badirela alderti usietan. Ko. En fet, huarzen uh, gira txempluaz, badira eginak izan diren eta inkesta horiek ere bai. Fena... Uh sartzen uh, da ebaluak eta nazionaletan or, horiek uh, baliatuak izan dira uh, konparaketak egiteko uh, elebiduna uh, morgitzea eta frantzese ere bakararen uh, artean eta horiek argiki frogatu dute, xifreak dira uh, ukatu ezinak uh, eskunde naz nazionalarenak eta horiek uh, erraiten dute afen, antionek erraiten zuena uh, beraz ama eskola osuki eskoaraz inaduten aur horiek ez dutela niungo zaitatu unik e, frantzesarekin, kasiko bekio ere e, ari dira, e, matematikekin ere ez, eta eskoara eskozu e, behago maiten dutela. Fren, frogak baditugu, nahi ditugun guziak eta buraxoak dira naski ortaz oartzen. Eta uste komprenentia dutela ere, fren, zure aurra maiten duzula ikzail heli bidunean, alaike beti zaila segitzen da e, eskoara ikastea menperatzea eta e, Eskuarazko um, ibilbide baten segitzea bururaino. Hori, beti zaila da badakigu, eta badakigu ere guti direla basoraino heltzen direnak. Vala, beti zaila iduritzen, azteko, baitzaie, burasue, gauragere, uh, eskuaraz ikastea, azteketik, historiografia, matematikak, eta oro, I, um, irudipena dute, hori, asteko. Eta en fet, uh, uartzen gira badirela manerak ogen obetzeko, eta horitaik bat da behama eskola osuki eskoraz egitea, hori badakigu laguntzen dola eta ere laguntzen donak ere osuki, be, da horren barrikut dau scho nok heltzea bai badikigu aurrek demoraren erdia pasatzen dutela erik eskorazkiasten be ubekiago peratzen dutela hizkuntza erresak gozaiela orroa eskorazaritzea eskolan, eta aurreko betzen du dena eta uartzen gira badirelak hasik bi nolarenan Uh, vitezietan geizkiagana da benan uh, duan uh, saile elebidun bat, koa bada kalitatezko bat, uh, murkiltze momento horrek ama eskolan badira ere uh, kolegio batzu uh, maik asik pareko tasunean direnak edo horbiltzen direnak eta hori da kalitatezko uh, erakaskuntza elebidun bat eta badira bestiak, eta burasoak horzen dira, fin, nahiago dute horrek uh, segidezaten kalitatezko erakaskuntza bat eta hartako dute gerostagiago galdekiten mm -hmm dada e, beste uh, alde bat ere e, lege hogetan aipatzen baitute Forfe Horrek, uh, du, du, prešeski, uh, e, eskola. Horrek aldaketa bat ekgiiko du lakuntza bat ekartzen du preki eskola pribatuetan? Bai Ordian jakin uh, behar da joan den uh, bez dira bi urte orain eh, medezit, bi .000 berezitik ha uh, eskolako uh, nogan uh, behartuak direla direlahauja kirru ururtteetatik goi eskolan zaitea, bez. Eiko etxeak behartuak direla uh, forfei komunal hori emaitea hi sai uh, urtearteko agendaako, eh? orai artete naikeriari lotia zen baina orai behartua da, eta eta beraz uh, egietako beren eskola uh, pribatu bat badutela be egian egiko etxeek beharzutela uh, dirua eman egitagentzatara. E, ekartzen den aldaketa da auzo egietan, Uh, diren haujek diren haujentzat auzo egietako erriko etzek berko dutela eskola private uh, ondoko astekinola eh, argiketa zeko ondoko erriko, uh, eskola private eman uh, aien ikasle aien publikoko ikasle uh, baten gastua ren uh, heina Bizikiargi bainan, hori aldatu da. Bainan bada baldin zabat, eta horretako nekretua importantea izanen da, bainan baldin zabat, hauzoko egian ez da izan behar Euskaraz, adibidez, gure kasuan, Euskaraz, Euskararen erakaskuntzarik hauzoko egian, horren hon Eta ez da esplikatua, nik atseman dituzten testuetan, publikoan, ala privatuan. Orok ez da Euskararrik izan behar erri horretako eskolan dirchten. hori aurie berkoda ongisse astu uh, a telecode like décris ouais. toi. Oui. Euh ce den, edo boucateco euh Antiona euh oui politique qui cherchait Ida Isarenden ginuen forfaito Riburu comme euh, ça aldatzen alditu horia eskarentzat ere Uh, Euskaren zat uh, ditugun konduen arabera biziki gutxi. Neuria biziki mm. intergerida diuan edo kalandretan zat lurralde biziki zabaletan baitira. Benanguk, ipar Euskarerian, bereziki EPE eta e, e, publiko koeragilean lanari eskar, elebiluna enit zabaldua da. Eta kasik erri guzietan bada elebiluna edo erpeian bada saile elebilun bat, beraz biziki gutxi dira. Eriak ez dutena, beren lurraldean... Uh, Eta, kaskuntza, elebidunik eta behartuak izan dienak, pariatzeat, hauzoko uh, errietako ikkaztola edo eskola privatuen zat. Guretako ez doaldaketa ondia ekarriko ez. Bukatzeko, beraz, uh, eh, Sebastian Lenik Euskal eh, eh, Konfederazioan, eh, da borroka bat eh, aspaldikoa eta hor oh, eh, irabazte bat eta irabazte historikoa, hor oh, jantionek estapenean egiten zuen bezala. Hori uh, segitzen duzue, elkar lan hori funtsian uh, eta eh, elkartean artekoa eta segitzen duzue hintzina? Bai, besteanena, eh? gutxena fortsiotik errenduguna eh, da eh, aprien sortikoa Boska historikoa izandera, orain boan, goitatu be jora, eh? ikusteko ze ondoru izen honeen konkretuki, eh voilà, de dira hainbat gente oinu eta bakarrik irakaskuntza mailan, eh beraz alzatua izanda hor um, bigarren mailako elakaslean uh, uh, flechas problema hori. eskoara Erxkar, geroan Elkarteak kartia uh, duena, uh, Aztapenean, haipatu utan bezala eta horren enguruan esortu zen uh, Pukuebinolan kolektiboa uh, Blanker Erreforma, e Lizeo Erreforma, horrein uh, dora bi urte, beraz, um, aplikatzen dena eta desmasi handiak egin dituena. Eta, badira dira, dibideaz, uh, <coughs> uh, ban barak lo, eh, hemen Ipar Euskar uh, Euskaraz uh, ikasten duten ikasleak ezin ituztera baitez para uh, asterketa osoak uh, Euskaraz pasatu, izan berbetan eta Edo izan batxilergoan, eh? beraz, horre, bera, bada... aspaldiko borroka bat, beraz, bon, duela bihasteko pausua importante bat da, baina irakaskuntza maidan berean, baritugo ino, hainblat jente irikitu eta desblokatu behar godirenak. Gain. Antion, labur-labur, asken izbat, bukatzen baita ah, gure no, emantzun. Asken izza, ondoko egunak biziki importantak izanen direla politikoki. Eran nahi baitu guk behar dugula ardietxi itzordu baten uh, ukaiterat. Bederen entzun dezagun ministeritzatik ze uh, jarreran diren, uler dezagun. Normalki behar genukea intzinatu, bainan, uh, hala. Hor, uh, itzon izaz politika mailan uh, uh, ahobatez haigira, uh, eta orduan uh, Esperodugu entzunak izanen girela, eta ez bagira entzunak, hor izanen da gaizki ulertze edo ez ulerdze handi bat hemen. Eta ez hemen bakarrik, eh, eskolegiak erakutsiko du, le, dakit, beste eskoalderi, mm -hmm. badela zinez traba bat, traba kari emanak direla. Unza, mil esker, beraz, bai Antion, eh, Shabat, Sebastián, baita ere, Mari André, eta eh, PIO, jura jura, beraz, uh, Skype-ez zena, eman gizu nortan parte hartzeko, eta segituko dugu, biztan dena lehen-lehenik, ja, eh, konstituzioen aldetik, ja, mugimendurik baden, eta, eta ere, nolako dekretoak aterako diren, konkretuki, horren, gauzatzeko mil esker, zuheri, eta bestu aldi, aldi bat arte.